Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal po delší době na Science v Hradci Králové. Naposledy se tady takováhle akce konala někdy v roce 2012. To znamená, po třech letech se pokoušíme tu tradici obnovit. Chceme vědu trošku přiblížit lidem. Chceme, aby věda nebyla nuda, ale aby nějací zajímaví odborníci dovedli o ní promluvit lidsky a aby uh, vlastně byla jakési uh, napojení uh, lidí na uh, třeba vědce z Příjovědské fakulty, která je spolupořadatelem. A dalším organizátorem je obecně prospěšná společnost Otevíráme, která sídlí v Praze a která pořádá vlastně Science Café po celé republice. Uh, dovolte mi, abych poděkoval sponzorům, což je nakladatelství Akademia, Lukylab, časopis Vesmír, spolek Neuron a Z. A dnešním řečníkem bude pan profesor Patočka. Já se ho pokusím stručně uvést, ačkoliv můj výčet jistě nebude úplný. Pan profesor pochází z Brněnska, absolvoval chemii a fyziku na Masarykové univerzitě, potom má doktorát v biochemii, je docentem a profesorem toxikologie a pracovala tady dlouhá léta na katedře Toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví. Nyní pracuje na Jihočeské univerzitě a možná ho znáte z médií, třeba z aktuálně CZ, Mladá fronta dnes a podobně. Možná jste četli jeho knížky Doba jedová jedna, Doba jedová dvě, nebo Nutriční toxikologie, Vojenská toxikologie a podobně. A celá jistě budete znát jeho příspěvky do časopisu Vesmír, zdravotnických novin, lidových novin a podobně. Jinak je autorem a vlastně jakýmsi hlavním guruem serveru Toxicology.cz, takže tam se také můžete podívat na jeho příspěvky. A to je asi ode mě teď vše, já předám slovo našemu sloutnému řečníkovi, aby nám představil svoji přednášku. Dobrý večer je vás všechny zdravým, dámy a pánové. Děkuji za uvedení. Tak moje přednáška, protože jsem toxikolog, se nemůže zabývat ničím jiným než jedy. A tak se mi nazval jedy a nebezpečné chemické látky v našem životě. A protože bych rád, abychom mluvili o stejných věcech, tak bych si dovolil úvodem některé ty... Termíny, o kterých tady budu hovořit, vysvětlit. Takže prosím, další obrázek. A začal bych tím, co je to chemická látka. Takže chemická látka je buď nějaký prvek, anebo sloučenina, tedy sloučenina více prvků, anebo jejich směsi. To všechno jsou chemické látky. A co jsou nebezpečné chemické látky? To jsou takové, které mohou být nebezpečné, většinou to vstavujeme nebezpečné člověku, ale může to také být nebezpečné třeba pro přírodu. A ta nebezpečnost může být různá. Tak jsem si dovolil pomocí těch tabulek, které možná znáte z dopravy, když jezdíte po silnicích, tak jste si všimli, že tyhle tabulky jsou třeba na automobilech, které přepravují nějaké nebezpečné látky. Ta látka může být výbušná, ta látka může být hořlavá, ta látka může být různým způsobem nebezpečná. Prosím, další obrázek, abych ukázal, že nebezpečná svým způsobem a dokonce smrtelně nebezpečné může být i mídlo, na které stoupnete v koupelně. Ale O těchto věcech nechci mluvit. I když mídlo je také chemická sloučenina, je to směs, jak víte, sodných solí, vyšších mastných kyselin, ale protože dnes už používáme většinou tekutá mídla, tak s takovým klasickým se asi v koupelně už nesetkáme. Tak prosím další obrázek, abychom si vysvětlili, co je to jed. Jedovatost je biologická vlastnost nějaké chemické látky. Chemické látky působí na biologické objekty různým způsobem. A pokud ten biologický objekt nějakým způsobem poškozují, tak mluvíme o tom, že mají toxický účinek a o takové látce mluvíme jako o toxické látce, toxínu nebo jedu. No, které z těch chemických látek, které známe, jsou také jedovaté. To je obtížné říct, my těch chemických látek už známe obrovské množství. Už se to počítá na miliony a každý rok se objevuje zhruba asi jeden milion nových chemických sloučenin. Ať už těch, které nacházíme v přírodě, anebo těch, které vyrobíme v chemické laboratoři nějakou syntetickou metodou. A když se podíváme po nějaké definici vhodné, kterým bychom ten jed karakterizovali, tak mě nenapadá nic lepšího než definice, s kterou přišel Paracelsus. Paracelsus, jak vidíte, byl středověký alchymista, lékař, filozof a, a zapsal se do medicíny, ale zapsal se také do toxicologie a dá se říct, že byl jejím zakladatelem. A jeho definice jedu je naprosto geniální a dodnes platná. A Paracelsus říkal: Všechny látky jsou jedy, jen dávka je příčinou toho, že látka jedem být přestává. Jinými slovy, když si to přeložíme do nějakého srozumitelnějšího jazyka, tak si můžeme říct, že každá látka je jedovatá, jestliže se do biologického objektu tedy pokud myslíme člověka, tak nám, dostane v dostatečně velké množství. Pokud ne, tak pořád je jedovatá, ale ten je, ten účinek, ten její biologický účinek se nemůže projevit. Takže chemická látka za určitých okolností se může stát jedem. A o těchto látkách budeme mluvit, protože je jich obrovské množství a setkáváme se s nimi úplně všude. Tak já bych to jenom stručně schrnul kde všude a jaké e, typy těch jedů, nebo s jakými se můžeme setkávat. A zbytek bych nechal na diskusi, protože předpokládám, že vás některé ty skupiny jedu nezaujmou a naopak některé by vám mohly být nějakým způsobem blízké. Mohli byste mít k ním nějaký bližší vztah a o těch bychom se mohli pobavit, až začne nějaká diskuse. Tak prosím další obrázek. A teď bychom si pověděli, kde se s těmi jedy můžeme všude setkat. Tak, pochopitelně v přírodě, ale také v zaměstnání, v domácnosti, v garáži, na zahradě, prostě absolutně všude. Dá se říct, že jsme těmi jedy tak obklopeni, že žijeme v době jedové. A na tom dalším obrázku si dovolím demonstrovat, jak jsme s paní profesorkou Struneckou vlastně se, si dovolili eh, tuhletu myšlenku nějakým způsobem stvárnit a vydali jsme knihu, kterou jsme nazvali Doba jedová. Ta kniha vzbudila obrovský zájem, většinou bych řekl, že pozitivní, i když nepřátel bylo také dostatek. A v roce 2012, když ta kniha, tedy 2011 myslím, když ta kniha vyšla, tak se stala bestsellerem a získala nejvyšší ohodnocení v kategorii populárně vědeckých knih pro dospělé A nakladatelství, ve kterém jsme tuto knihu vydali, nás nutilo, abychom abychom v tom pokračovali. My jsme ze začátku se bránili, ale pak jsme se nakonec neubránili a napsali jsme druhý díl, který se jmenuje Doba jedová dvě. Ten vyšel o rok později, v roce 2012, a rovněž získal vysoké ohodnocení, byl vybrán jako bestseller. Prodalo se o značné množství a tak o tuto knihu projevili i některé další, země zájem, takže na Slovensku, jak vidíte, už vyšla, oba vyšly ve slovenštině. A protože nakladatelství, ve kterém ty knihy vychází, se nechtělo vzdát toho titulu a my jsme odmítali psát další knihy, jako dobu jedovou 3, 4 a tak dále, tak to zadali někomu jinému, ale doba jedová 3 i 4 vyšla, ale už tedy není z našeho opera. Tak a teď se prosím podíváme, na dalším obrázek na některé ty jedy, o kterých jsem tady mluvil na těch různých místech, Tak podívejte, jedy v přírodě znáte v podobě jedovatých, rostlin, hub, živočichů. Jedy v přírodě jsou všude. Absolutně všude. Od těch nejmenších bakterií až po, dejme tomu, savce. Ale ty nám nějak neškodí. Příroda si vybudovala zajímavý systém chemických látek, které používá k nejrůznějším účelům. Sice jako jedit, ty jsou nejznámější, ale hlavně používá k systému takzvané chemické komunikace. My lidé se dorozumíváme verbálně, jiní tvorové se dorozumívají chemickou řečí a tak, je velice sofistikovaná, velice, velice e, přesná a e, dlouho jsme o ní neměli ani ánůk. Teprve teď postupně objevujeme, jakým způsobem se mezi sebou jiní živočikové než člověk dorozumívají a jiní živočikové než primáti. Například bakterie. A že se spolu domlouvají, to se domlouvají. Opravdu ano, tomu věřte. A z těch jedovatých tvorů, živočichů, rostlin, vy jich znáte celou řadu. Většinou člověk se s tím naučil žít, euh, naučil se je poznávat a dnes, když dojde k otravě muchomurkou hlízovitou, tak to není euh, z toho důvodu, že by člověk to nevěděl, ale prostě se splete nebo, nebo si nepřečetl správně nějaký atlas hub ale ty otravy jsou poměrně vzácné. Doba, kdy se jedy používali proti ostatním lidem s úmyslem je zabít, ta tady také byla, vlastně dodnes existuje, ale ty otravy nejsou až tak časté. Pravděpodobně nejznámější dobou byl středověk, kdy je se stal takovým, bych řekl, politickým nástrojem moci, kdy se kdy bylo možné se protivníka zbavit tím, že jsme ho otrávili. Určitě si vzpomenete na Itálii a rodinu Borgiů, která tím byla proslavená, že měla mezi sebou ehm, spoustu ználců, toxikologů, tedy travičů, abych to řekl přesněji, kteří dokázali se toho protivníka zbavit velice elegantním způsobem. Tenkrát také bylo možné, i když zase úplně tak jednoduché, si ten jed koupit. Taková akvatofána, která se prodávala, běžně měla na svědomí mnoho, mnoho lidských životů. Tak, pokud jde o jedy v přírodě, jsou velmi zajímavé, ale těm já bych se dneska nechtěl věnovat. Já jsem tu přednášku nazval jako jedy a nebezpečné látky v našem životě. A příroda sice do toho patří, mnozí z nás dokonce do té přírody i chodí, někteří i na ty houby, ale jejich rok od roku méně a méně. Já když se ptám svých studentů, kdy byli naposledy v lese, jestli vůbec do lesa chodí se podívat, tak vám musím říct, že je to žalostné. Mnozí tam prakticky nebyli ani jednou. No a tak není divu, že nerozeznají smrk od jedle. A také není divu, že těžko pojmenují nějakou houbu nebo třeba motýla, které ho tam vidí. Ten, to vzdálení se nebo vzdalování se člověka od přírody je tady pořád jaksi patrnější a internet sice tomu napomáhá nebo to zmírňuje tím, že tam uvádí eh, obrázky těch tvorů a těch rostlin a živočichů, ale přece jenom eh, ta, ten přímý kontakt s tou přírodou je stále u člověka vzácnější. Možná, že u vás je to jinak, tak pokud tomu je jinak, tak to jsem rád. Tak prosím další obrázek. Eh, to je... To je pohled na typickou nějakou přehradní nádrž a nebo řeku, která takhle vypadají skoro všechny v létě, jistě. Takhle jsou zarostlé sínicemi. Jsou zelené a sínice, kterých je obrovské množství, to jsou fototrofní organismy, které mají chlorofil, proto tedy e, jsou takhle přihladině plavou, aby měli dostatek slunečního světla ke svému životu. A jsou producenty řady, obrovské řady nejrůznějších velmi zajímavých chemických látek, zajímavých svou strukturou a zajímavých také svým biologickým účinkem. Převážně jsou to hepatotoxíny, to znamená látky, které, které ničí jatrení buňky, a neurotoxíny, které působí na centrální a periferní nervový systém. Tak to bylo jenom připomenutí, brzy už e, tahle ta doba nastane, kdy nám nádrže zezelenají a pak nám okresní hygienik doporučí, abychom se tam nekoupali e, jedině na vlastní nebezpečí. A pokud budeme rozumní, tak do takovéto nádrže asi opravdu nepolezeme. Tak na dalším obrázku potom se podíváme, s jakými jedy se můžeme setkat v zaměstnání. Protože každý z vás je zaměstnán někde jinde, mnozí ještě jsou ve škole, jak vidím, podle uh, pohledu do sálu, ale s těmi jedy opravdu se v tom zaměstnání i v té škole můžeme setkat. Uh, většinou jsou to takové, které uh, jsou nějaké výrobky, které potřebujeme pro tu svoji činnost. Musíme s nimi uh, zacházet tak, abychom to, že jsou jedovaté, abychom na to nedoplatili. Abychom se nedostali s nimi do kontaktu, proto používáme nejrůznější ochranné pomůcky a proto také podniky, ve kterých se s těmi chemickými látkami pracuje, mají taková pravidla a technická a jiná opatření, aby ten kontakt s, tím, s tou nebezpečnou látkou byl co nejméně pravděpodobný, a aby nebezpečí otravy bylo co nejnižší. Na dalším obrázku vidíme, že s jedy se můžeme setkat ale také doma. Já teď nebudu mluvit o takových jedech, které všichni doma máme a netušíme, že je tam máme, protože jsme si je tam nepřinesli. Takové také jsou. Ty se uvolňují z koberců, z nábytku. A tak dále, a tak dále. Teď budu mluvit o těch, které si tam nosíme, a to proto, že je potřebujeme. Na prvé místě bych uvedl léky. No, může být lék jedem? No, samozřejmě. Když někoho přestane bavit život a rozhodne se, že z nešťastné lásky a sebevraždu, po čem sáhne? Vybrakuje lékárnu, sesype všechny prášky, zapije to rumem nebo něčím takovým a ještě si k tomu třeba pustí plyn. Tak, lék, a to už vzpomeňte si na toho nešťastného za kterého jsem tady jmenoval. Um, on těch jedů také používal jako léku a dodnes my mnohé takovýmto způsobem jedy používáme. Takže rozdíl mezi lékem a jedem je v podstatě pouze v té dávce. A také v které se léky a jedy zabývají, to je farmakologie a toxikologie. mají velmi mnoho společného. Farmakologa zajímá, jak ten jed účinkuje, jak je dobrý, jak je působivý na to, aby, nebo užitečný pro vyléčení nemoci nebo nějakého stavu, například snížení teploty. Čili zajímá ho, jak pomáhá. Toxikologa zajímá, jak je škodí. Na dalším obrázku se podíváme, že kromě jedu v domácnosti, těch, které tam donášíme, jsou tam ty, které, o nich ani netušíme, že tam jsou. Možná jste slyšeli o takovém zvláštním syndromu, který se velmi často objevuje. Nazývá se syndrom nezdravých budov. A vychází z toho, že lidé, kteří jsou v těch budovách delší dobu uzavření, ať už jde o domácnosti, nebo o byty, ať už jde o pracoviště, kanceláře, tak trpí celou řadou zdravotních problémů. Od bolesti hlavy přes zvýšenou únavu, sníženou imunitu a celou řadu, dá se říct, nespecifických takových takových e, příznaků, které ve svém, e, ve svém celku nebo ve svém objemu nakonec e, jsou označovány jako syndrom, který vznikl z toho, že my pobýváme v těchto, v těchto nezdravých budovách. A k tomu ještě přispívá to, že dnešní budovy moderní se nedají větrat, že je všude klimatizace a v klimatizaci se také drží nejenom tedy chemické látky, které tam dáváme, ale také nejrůznější biologické objekty, bakterie, plísně a podobně. Takže naše domácnosti jsou vlastně kontaminovány těmito, těmito látkami. A mohli bychom je jmenovat, v současné době je známo už více než 200. A také, když bychom jednu po druhé probírali, tak zjistíme, jaký je její původ, odkud pochází. Tak když se podíváme tady hle, na podlahy nebo na nábytek z dřevotřísky, tak je jasné, že musí uvolňovat například formaldehyd, protože je lepen močovino formaldehydovými pliskřicemi. A um, formaldehyd je jeden z mála prokázaných lidských karcinogenů. Tak podívejme se dál. Uh, ty léky já jsem si dovolil trošku jako rozvinout, protože ty jsou pravděpodobně nej, nejvýznamnějším jedem, který v každé domácnosti máme. Některé, některé uh, ty léky tam už máme léta, prosím vás uvědomte si to nebo podívejte se občas do lékárničky a zkontrolujte si dobu expirace těch, těch uh, léků. Určitě tam máte pěti, šesti i víceleté. Některé a už je dávno nepoužíváte. Když se dělá takovýhle průzkum v domácnosti, a to občas dělají i studenti v rámci své praxe, tak nachází velmi zajímavé věci, tak například léky, které tam byly, pro dědečka, který už před pěti, šesti lety zemřel, ale pořád jsou v domácnosti, co kdyby náhodou se to někomu hodilo. On už vůbec nikdo neví, k čemu je dědeček používal, ale prostě ty léky tam jsou. Takže bych doporučoval, abyste občas tu svoji domácí lékárničku provětrali. Ne, každý lék je ale stejně nebezpečný. Řekl bych, že některé jsou více, a to rozhodně mezi ně patří nejrůznější psychofarmaka, která se také díky tomu zneužívají jako droby. Potom jsou to analgetika, tedy léky, které mají, které mají tlumit bolest, anebo také antipiretika, která snižují teplotu. No a z těch dalších třeba protizánětlivé a také některé hormonální přípravky. Zajímavou látkou je ten paracetamol. Prosil bych další obrázek. Paracetamol je součástí mnoha léků, protože má jak antipyretický, tak ten mírně analgetický účinek. A jsou to léky volně dostupné. Všechny je znáte, jaké tady vidíte. Paralen, Paralen, Grip a tak dále. Všechny jsou bez nějakých... E, problémů také podávány dětem. A přitom paracetamol není vůbec e, bezpečná látka. E, smrtelná dávka pro člověka je 15 gramů. A 15 gramů je jedna ta krabička, ve které jsou tři plata a v každá tableta obsahuje 500 mg e, paracetamolu. A také Otravy paracetamolem jsou velmi časté a jsou nejčastějším důvodem poškození jater a nutnosti potom tato játra tedy vyměnit. A je to sice mezi lékaři všeobecně známo, že ten paracetamol není tak bezpečným lékem, jak se tváří, přesto nám všechny možné reklamy nabízí, abychom ho kupovali, abychom ho také podávali dětem, kdykoliv vidíte, že jim stoupne trošku teplota. Ale to bychom se dostali trochu jinam, tohle já nemíním tady e, diskutovat. Pojďme se podívat na další, na další látky, na další nebezpečné látky, které také používáme v domácnosti. Tak, mijeme něčím nádobí, vidíte. To jsou různé povrchově aktivní látky, které nám umožňují, aby ten tuk se rozpustil, aby jsme ho z těch talířů a příborů a hrnců dobře vymily a spláchli do kanalizace. Jsou to nejrůznější prací prostředky, které používáme, které e, také obsahují velké množství fosfátů nebo polyfosfátů, které mají za účel změkčovat vodu. Ty se potom dostávají do kan kanalizací, do, do povrchových vod a dostávají se do čistí ren. A ty jsou také příčinou toho, že ty nádrže nám a řeky nám stále více a více zelenají, protože ten fosfor je biogenní prvek a, a synice ho nutně potřebují k životu. A čím více ho mají, tím se jim lépe daří. Tak na dalším obrázku bychom se ještě podívali um, jak je to s těmi nebezpečnými látkami v kosmetice? Ehm, já vám nedoporučuji, abyste si četli, co všechno v té kosmetice, kterou si za druhé peníze koupíte, je. Za prvé většinou ani netušíte, co ty názvy znamenají, a za druhé by vás to mohlo vyděsit, pokud byste o tom něco věděli a rozmysleli byste si a takovou věc byste sami nekupovali. Ehm, Kosmetika se nanáší na tělo. Lidská kůže je sice pro většinu látek špatně prostupná, ale absolutně to neplatí. Takže přes kůži, přes zdravou kůži, proniká celá řada látek do našeho těla a protože valná většina z nich je lipofilních, to znamená takových látek, které se přednostně rozpouštějí v tucích, tak se usazují v našich lipo tedy v orgánech, které jsou bohaté na tuk a ukládají se tam na dlouhá léta, protože většinou se jedná o látky velice, velice stále a v tom organismu vydrží opravdu až do smrti. O některých víme, že jsou nebezpečné a když se to prokáže, tak firma většinou stáhne takovýto... Takový to chemikálí z toho svého výrobku a nahradí nějakou jinou chemikálí. Do té doby, než se zjistí, že ta je také nebezpečná, tak já bych jenom, když už jsme u té kosmetiky, tak bych uvedl asi jenom jeden jediný příklad a to jsou látky, které se nazývají parabeny. Už jste někdy jistě slyšeli o parabenech. Parabeny jsou estery, kyseliny, paraaminobenzoové. A přidávají se do těch výrobků proto, aby zabránili rozmnožení nebo prostě množení těch bakterií, které jsou, které by mohly v těch krémech nejrůznějších vegetovat, když si je natřete na tělo. Ty parabeny se ukázalo, že jsou zaprvé karcinogenní, a za druhé patří do kategorie takzvaných hormonálních disruptorů. To jsou látky, které v poslední době asi jsou z toho pohledu člověka nejnebezpečnější, protože se dostávají do přírody, jsou velmi, velmi stabilní a působí už ve velmi nepatrných dávkách, na hormonální vlastně systém člověka. A nejenom člověka, ale pochopitelně jiných zvířat. Dokonce bylo zjištěno, že antiperspiranty, které, se, které obsahují právě ty parabeny a používají se tak, že se stříkají do podpaždí, abychom voněli, abychom nepáchli okolí, a dokonce, když se to ještě spojuje s vyholováním podpaží, tak pravděpodobnost, že ty parabeny se dostanou do našeho těla, jsou vyšší. A když, když se dělali experimenty v nemocnicích, že se odebírala tkáň u žen, u kterých se prováděla ablace prsu, tak bylo zjištěno, že v těch vzorcích ty parabeny opravdu jsou my nevíme, jestli jsou příčinou, mohly být příčinou rakoviny. protože to zatím nikdo neprokázal. Ale jsou to látky, které tam nemají co dělat. My jsme si zvykli, že bez té chemie už nemůžeme existovat. A tak tu chemii cpeme úplně všude. Ještě také do potravin a já nevím čeho dalšího, ale to když tak necháme na diskusi. Tak, prosím, další obrázek. A to jsme u zahradní chemie. Pokud máte zahrádku, tak to velmi dobře znáte. Pokud máte truhlík za oknem nebo nějaký eh, truhlíček s kaktusy, tak eh, tu chemii moc asi nepoužíváte, ale občas potřebujete eh, zničit molice nebo, nebo eh, nějakého jiného eh, jiný druh škůdců, kteří vám na těch vašich rostlinkách vegetují, no a pak sáhnete po osvědčených přípravcích, které nakoupíte, které nakoupíte v drogerii. Tak to je další, další druh chemických látek, které, s kterými se můžeme setkávat. Mnohé z nich, které patří do kategorie těch organofosforových látek, jsou ze stejné skupiny jako nervově paralytické látky používané jako bojové otravné látky typu salinu. A jistě si vzpomínáte, na, nebo alespoň jste někdy slyšeli, o útoku na tokijské metro, které provedla eh, japonská náboženská sekta Om Shinrikyo právě pomocí toho salinu. Eh, tehdy tam bylo otráveno 5,5 tisíce lidí, z nich 12 zemřelo, ale to bych zase zacházel jinam, než jsem původně chtěl. Tak, na dalším obrázku se ještě podíváme na e, látky, které nás e, čekají, když budeme ošetřovat svého miláčka v garáži, anebo na zahradě, nebo někde u potoka v přírodě. E, to jsou ty různé prostředky na mytí, na ošetřování, spreje na okna, aby byla čistá, na disky, na čalounění, na karoseli, na levé kolo, na pravé kolo. Všechno tohle to dneska dostanete. A pak je celá řada kapalin, které tam musíte lít, anebo vy ne, ale v servisu vás obslouží. A to je brzdová kapalina, kapalina do ostřikovačů a podobně. Tak podívejte se tam letní směs do ostřikovače, co pak vás tam čeká nebezpečného? No pravděpodobně nejnebezpečnější složkou je Etilen glykol sám o sobě sice moc jedovatý není, ale metabolizuje se na toxické produkty. A teď zrovna v současné době probíhá soudní proces s jednou maminkou, která se snažila svou dcerku otrávit takže jí do jogurtu přidala etylén glikol. Vzpomínáte si na to, nebo zaznamenali jste tenhle ten fal? Tak, pojďme dál. Pokud jde o hračky, tak tam si myslím, že velmi dobře funguje státní inspekce, která ty hračky hlídá, občas ale většinou na udání navštíví nějaké to to e, tržiště většinou tam prodávají Větnamci, a většinou jsou to čínské výrobky, které jsou z tohoto pohledu považovány za nejnebezpečnější. A to zejména takové hračky, které se dostávají malým dětem e, do rukou. Protože dítě má ve zvyku všechno strčit do pusy, tak i tyhle ty hračky tam a protože ty zase obsahují uh, jiné nebezpečné látky, především estery kyselné-ftalové, takzvané ftaláty, které také působí jako ty endokrinní disruptory, tak vaše dítě, které se vyvíjí, rozvíjí, kde ty hormony neustále pracují, tak najednou jsou narušeny těmito ftaláty. Tak opravdu, až budete mít děti, vy mladší, vy, ty starší, co už je mají, ty už nabádat nemusím, ale vy mladší, až budete mít děti, pečlivě vybí, vybírejte e, hračky pro svoje děti a podívejte se na to. A radši jim takové ty z toho měkčeného polivinylchloridu ani nekupujte. Dřív hračky, hračky dřevěné, s těmi děti si také rádi hráli, pravda je, že se nedali tak dobře kousat, ohýbat, mačkat, ale rozhodně v z pohledu toho toxikologa byly bezpečné. No a na další obrázku se ještě podíváme na materiály, které používají nejrůznější kutilové. Určitě buď sami jste kutilové, nebo máte někoho v rodině. A tam potom se setkáváme s těmi nebezpečnými látkami, většinou jsou to různá průmyslová rozpouštědla nebo chlorové, což jsou většinou aromatické nebo alifatické uhlovodíky a jejich četné deriváty, zejména deriváty halogenované a ty najdeme v lepidlech, v lacích, v různých barví, barvech, barvách, a tak dále, a tak dále, takže také s nimi opatrně. Takže takovým vteřinovým lepidlem se dají také ale slepit rty takovým, do, takovým dokonalým způsobem, že se dva dny nenajíte. Tak a na dalším obrázku se ještě podíváme na eh, paliva, to znamená nejrůznější většinou jsou to uhlovodíky, které jsou hořlavé a jsou buď a anebo jsou tekuté. Z těch tekutých znáte určitě benzín a naftu a z těch, z těch plyných, propán a butan a podobně. Myslíte si nebo říkáte si, že ne, každý asi pije benzín nebo petrolej, takže mu asi neublíží, ale lidé, kteří obsluhují benzinové pumpy, mají vysoké koncentrace některých těch uhlovodíků v krvi a v těle, Nebezpečně je zejména hexan, tedy uhlovodík, alifatický uhlovodík o šesti uhlících, který se metabolizuje na zvlášť nebezpečné látky s ketoskupinou, které mohou způsobovat závažné zdravotní problémy. Ti lidé jsou unavení, jsou náchylnější k nemocem, protože mají sníženou imunitu. A vůbec se celkově cítí pod psa. Proto ta poměrně atraktivní, takové atraktivní zaměstnání u té benzínové pumpy zase není až tak moc vyhledáváno. No a občas se zneužívají jako drogy. Jeden, jeden čas se na Moravě v některých městech kolem Brna objevovali, objevovalo u dětí ve školách zvláštní takové paní učitelky si s těmi dětmi trošku tak nevěděli rady, protože po přestávce byly rozjásané a nedali se sklidnit. A když se sklidnili, tak opět odešli na záchod, tam vytáhli bombičku, kterou si koupili, koupili v trafice na doplnění, náplně do zapalovačů a tam se zase trochu nadýchali toho propanu, aby zase v té třídě potom řádili. A než ředitelství školy na to přišlo, tak to trvalo dost dlouho, ale těžko zakázat dětem, aby si nekoupili nápeň do zapalovače. Tak, prosím ještě další obrázek. A pokud máte doma bazén a takových domácností je stále více, právě proto, že se neradi koupeme v těch nádržích zamořených těmi sínicemi, tak, pokud máte bazén, tak určitě, aby vám tam ty synice také nevyrostly, musíte se o to starat a lét, lít do toho pořád eh, další a další látky. A to je ta bazénová chemie. Je to dneska celá věda, těch výrobků je obrovské množství. A eh, na všech je upozornění, že jsou nebezpečné, no ale nicméně my to tam nasypeme a pak se to musíme stejně vykoupat. Takže ale pamatujme na toho paracelza. Je toho tam méně, než kdybychom e, si, si to rozpustili třeba v šálku kávy a vypili to. Takže bát se toho zase tak nemusíme, ale jsou to látky, které jsou v našem životě, jsou nebezpečné a bylo by ideální, kdybychom j, jimi obklopení nebyli. Tak, prosím, další obrázek. No, vidíte, a to už jsem úplně na konci. Takže já vám děkuji za pozornost, za to, že jste byli takovými... Milými, tichými posluchači. No a teď bych si dovolil, abyste přestali být milí a tiší, abyste se nám nevrhli. Tak prosím, otevírám diskusi. Směle se ptejte, pana profesora. Je to opravdu odborník na toxikologii, na slovo tý, bohaté zkušenosti. Tak prosím. Předám mikrofon. Já bych si dovolila zeptat se na ten paralén, protože ten mě zaujal a chtěla bych vědět, jako v čem vidíte jeho největší nebezpeč... ne, jako nebezpečí a v čem zase se zdávám, že by mohl být použitelný, protože ten paralen je skutečně normální, denní. No, podívejte, paraleln je považován za bezpečné léčivo. A pokud ho budeme užívat rozumným způsobem, tak žádné velké nebezpečí nehrozí. Já jsem říkal, že smrtelná dávka pro člověka je 15 gramů. To je poměrně velké množství a nikdo ty tři plata najednou nesní. Ale to platí pro dospělého člověka a pro zdravého člověka. Čili neplatí to pro dítě, protože to je vždycky počítáno na celkovou váhu a dospělý člověk má mít podle normem, role, normem 70 kg, i když většina z nás má třeba i více. Ale pokud jde o děti, tak této váhy nedosahují, takže pochopitelně smrtelná dávka pro dítě je, je nižší. To je jedna věc. A druhá neméně významná věc je ta, že to platí pro člověka, který má zdravá játra. Tedy člověka, který dokáže ten jed metabolizovat a pomocí játerních enzymů a vyloučit z těla ven. A podle nejnovějších informací e, máme játra z velké části hodně poškozená. Alespoň lékaři nás o tom přesvědčují, že bychom s tím něco měli dělat. A kdo nás o tom přesvědčuje ještě více než lékaři, jsou nejrůznější firmy, které vyrábí různé prostředky na detoxikaci organismu a přesvědčují nás, abychom si to koupili jako, jako potravinové doplňky a abychom se těch jedů, které máme za celý život uskladněno v těle velké množství, se snažili zbavit. A protože játra jsou takovým orgánem, který vlastně je pověřen tím vylučováním nebezpečných látek z těla do moči, no tak ta, e, ta játra se tím vlastně tím paralelně potom dají snadno poměrně e, z, poničit a v nejhorších případech dochází ke smrti v důsledku akutního selhání játra. Takovýmto způsobem to funguje. Děkuju. A já ještě vám řeknu, uh, protože jste zmínil paní profesorku Struneckou, a tak ano. mě hodně zajímá třeba z hlediska toho jaru. My spolu jezdíme mnoho, mnoho, mnoho let na Albeř a tam se kdysi dávno jar nesměl vůbec používat. Teď už ho používají tak deset let už běžně jako na to mytí. Tak mě by zajímalo, jestli vy používáte sám nějaký prostředek, když majete nádobí. To, to jsou záludné otázky tohleto ne, ne, ne, to se neomlouvejte. Bez jaru nebo jiných prostředků tohoto typu se dneska to nádobí totiž nedá umít. Takže všichni ho používáme. Největší nebezpečí, ale toho jaru já vidím jinde. Ten jar je taková poměrně hustá tekutina. Většinou je navoněná, voní po citrónek, vidíte? A Takových tekutin je v té domácnosti, tam může být více. Tady hrozí nebezpečí, že dítě si to splete s nějakým syrupem, z kterého mu maminka dělá limonádu, citronádu, a udělá si to samo, naředí si to a vypije. V tom spočívá to největší nebezpečí a s takovými případy se lékaři e, také občas opravdu setkávají. Tak v tom já si myslím, že to nebezpečí je opravdu velké, ale ne, zakázat jára nepoužívat ho na mítí nádoby by rozhodně nebylo rozumné, protože ono ho není čím nahradit. Těžko totiž dneska bychom dokázali nádoby, které používáme, nahradit tím, co se vždycky dělalo, když jsme vyjeli do přírody, jako skauti, že jsme to měli v potoce pískem, ty ešuci. Dovedete si představit, že byste to takhle, že byste sváteční talíře měli pískem někde. Nehledě na to, že ten písek byste museli taky někde koupit a ten by také... to dobře Ano, ano, ano. Samo sebou, no. Dobře opláknout. Tak, jsou ještě nějaké dotazy? Já bych se jestli existuje nějaký seznam toxických látek, který je nějak veřejnosti přístupný a jestli existuje i seznam proti No, tak... Seznam jedovatých látek, který by byl určen k všeobecnému použití, aby třeba se žena v domácnosti mohla podívat, s čím pracuje, a které ty jedy jsou nejnebezpečnější, takový neexistuje. Ale různé firmy, třeba kosmetické firmy, vyrábí takové seznamy například 10 nejnebezpečnějších jedů v kosmetice nebo jiná, zase 15 nejnebezpečnějších jedů v kosmetice. Tak ale internet jako médium, kde dneska je k sehnání úplně všechno, by vám v tomhle směru posloužil, kdybyste hledala nějakou konkrétní látku. Takže pokud jde o jedy, tak i když ten konkrétní seznam neexistuje, tak se to dá snadno dohledat. Horší je to s těmi, horší je to s těmi antidoty, jak říkáte. Ne každý jed má svoje antidotu. Ba, řekl bych, že jenom málo jedů má svoje antidota. A to taková, která jsou specifická pro ten jed. Jsou antidota taková, bych řekl, jako všeobecná a mezi ně zcela rozhodně patří to um, aktivní uhlí. A to na sebe naabsorbuje kde co, takže pokud jed dostanete do těla peroreálně, tedy ústy a skončí ve vašem žaludku, tak ještě než se dostane do krevního oběhu, tak je možno tím aktivním úhlím e, si pomoci, protože se to opravdu na to nacorbuje a ten jed se už potom dále do krvního řečiště nevstřebává a dále nepůsobí. Ale těch speciálních antidot je poměrně málo. Dalším takovým antidotem je svým způsobem i, i etylalkohol. Takže pokud někdo nosí takovou tu lahvičku s etylalkoholem, tak si může myslet, že má u sebe antidotum proti otravě metanolem. V souvislosti s metanolovou aférou si jistě vzpomínáte, že ti, kteří včas opustili to pančované pití v hospodě a odešli do jiné hospody, kde dál popíjeli, ale už nepančovaný etanol, tak ani neoslepli, ani nezemřeli. To proto, že oba jedy, nebo oba alkoholy, jak metanol, tak etanol, mají stejný mechanismus toxického účinku, ale hlavně mají stejný mechanismus metabolismu v organismu. Oba tyto alkoholy jsou metabolizovány v játrech. Na té metabolizaci se podílí dva enzymy. Jeden se jmenuje alkohol dehydrogenáza a ta metabolizuje ten původní alkohol na aldehyd. Takže z etyl alkoholu vyrábí acetaldehyd, ten dělá ta chmurná rána alkoholiků, to je to, co počujeme nám tak šíleně špatně druhý den a tvrdíme, že už nikdy nebudeme pít a z metanolu vyrábí formaldehyd. A to už je trošku horší věc. No a druhý enzym, ten se nazývá aldehyd dehydrogenáza a ten ty aldehydy dále ještě zpracovává na kyseliny, to znamená, že výsledným produktem metabolizace toho etanolu, toho etylalkoholu, je kyselina octová ale to je tělu vlastní, tu si tělo zabuduje do acetylkoenzimu a, a vesele to používá, protože z toho staví naše tělo. Ale z metylalkoholu vyrobí kyselinu mravenčí. A to už je jiná zase kategorie látek, ty už tělu vlastně nejsou a jsou dosti nebezpečné a má se za to, že kyselina mravenčí je právě eh, důvodem, proč ti lidé oslepnou, protože, protože ničí ten optický nerv. Tak asi tolik k tomu. Děkuju. E, mě by zajímala problematika léku v odpadních vodách. Jestli to můžete nějak nastínit, trošku víc rozebrat, protože v poslední době se to o tom docela dost mluví, spekuluje. Tak hmm. jestli by tady na to byl prostor? Ano. No, tak prostor je určitě. E, já jsem říkal, že v domácnostech máme spousty léku i zbytečných. Um, existují statistiky, já si to ale bohužel nepamatuju, kolik čech, průměrný čech, spotřebuje léku za rok. A valná většina těch léků, pokud je opravdu spolikáme, skončí v odpadních vodách. Protože se z našeho těla vyloučí a jinde, než tam skončit nemohou. Problém je ten, že Tyto látky jsou zase většinou v přírodě neodbouratelné, protože příroda na ně není nachystaná. Nikdy tady tyto látky nebyly. Proto příroda je nedokáže rozložit na nějaké neškodné produkty a tak se tyto léky dostávají do odpadních vod. A protože valná většina měst má nedostatek z pit, nebo problémy s pitnou vodou nemá dostatek přírodních zdrojů, tak část té vody nahrazuje vodou upravenou, takže ji bere za řeky, kde my ty léky prostě vypouštíme. Ale nejenom léky, jsou tam i jiné, jiné látky. No a právě proto, že některé ty léky jsou účinné už ve velmi nepatrných koncentracích, a já už jsem to tady nastínil, to jsou zejména ty hormonální disruptory. Tak ty vlastně působí na endokrinní systém člověka velmi nepříjemným způsobem je o jejich přesných. O němž existuje zatím málo přesných informací. My to teprve zkoumáme. Podívejte se, endokrinní systém je systém, který pracuje na principu. Hormonů, které se šíří tělními tekutinami, tedy především krví, mají svoje receptory v nejrůznějších tkáních a spolu s dalšími dvěma systémy, to je systémem nervovým, kde tím mediátorem jsou mediátory nervového vzluku, jako acetylcholin, serotonin a tak dále. A ještě imunitním systémem, tak tyto tři systémy vlastně v našem těle fungují, a provází nás od samého začátku života, tady od splinutí spermie s vajíčkem, až po smrt. V průběhu našeho života se jednotlivé hormony do toho zapojují a to má za následek, že jsme takoví, jaký jsme. Za prvé, ženy jsou jiní než muži, za druhé, produkují také rozdílné hormony a u každého toho člověka dochází postupnému vývoji. Z batolete se stává dítě předškolního věku, pak školák, pak přichází puberta. V se děje také spousta hormonálních změn. Pak člověk dospívá, pak už zase je zatím zanitem zase do hormonální změny. Množství enze, těch hormonů, které lidský, ale i jiný zvířecí organismus volňuje. Je strašně nepatrné. To jsou koncentrace, které se už blíží těm homeopatickým. Tam jsou koncentrace, které běžně se pohybují v řádech 10 na méně 11 až 10 na méně 12 molu na litr. Já jenom nevím, jak jste na tom s těmihle jednotkami, tak abych to upřesnil. Tak... Deset na méně třetí, to je tisícina, ano. Deset na méně šestou je miliontina, deset na méně devátou je miliardtina. No a když už jsme ještě níž, tak si dovedete představit, jak nepatrné jsou to koncentrace. A tyto látky, potom, které jsou v přírodě v podstatě ve stejných koncentracích, Narušují ten přirozený hormonální vývoj organismu. My to velmi obtížně můžeme studovat. To není přístupné nějakému experimentu. My nemůžeme vzít skupinu lidí a zkoušet to na nich. To prostě nejde. Dělá se to na zvířatech, ale tam je další problém. Ne všichni věří tomu, že ten živočišný model, který je třeba na potkanovi nebo na míších, je stejný, jak to probíhá u člověka. Ale ono to tak funguje prakticky asi v celé přírodě. Nemysleme si nebo nemilme se, že člověk je nějakým příliš vyvinutým živočichem a že v tom světě se nějak výrazně odlišuje. Po té, co jsme přečetli genom člověka a poté, co jsme přečetli genom šimpanze, jsme zjistili, že se od šimpanze lišíme jenom 524 geny. To je jediné, co nás, z těch 30 tisíc genů, co máme, tak nás odlišuje od opice. Takže nemilme se, my jsme té, i tomu Potkanovi, i těm do, daleko menším zvířátkům velice blízcí. Takže když se něco zjistí u těch zvířat, tak to většinou u toho člověka funguje také. Já vám povím jeden takový zajímavý experiment, který dělali francouzi z ptáky a sice s ibisem bílým, ibis je takový docela hezký vodní pták, možná jste ho někdy viděli, tak a testovali testovali e, metylrtuť, což je organická sloučení na rtuti, která také funguje jako hormonální disruptor, a dostává se dostává se do přírody e, tak, že e, nejrůznější výroby, ve kterých se ta rtuť používá, vypouští svoje spašky do přírody a ono se to totiž nedá vyčistit. Všechny ty čistíliny, které máme, tyto látky v podstatě nezachytí. A když se dostanou jakékoliv anorganické soli rtuti do vody, tak jsou zpracovávány planktonem, těmi nejrůznějšími mikro, Organizmy, které tam žijí na tu organickou rtuť, tedy metylrtuť. A ta je nebezpečnější než ta rtuť anorganická, jako je třeba sublimát chlorid rtuťnatý. Poprvé na to přišli v Japonsku, když najednou na, na, v okolí jednoho města, Minamata, začaly lidé trpět takovými podivnými příznaky, s kterými si lékaři nevěděli rady a nedokázali to jako zaředit a netušili, co by to mohlo být za novou nemoc, když tím trpělo velké množství obyvatelstva. A pak se zjistilo, že nejde o nic jiného, než o otravu rtutí. Od té doby se ta nemoc nazývá minamata a je to nemoc, která je způsobena vlastně nadměrným pojídáním ryb. Protože v tom rybí mase se ta metyl rtuť koncentruje Protože když se ty liby živí tím planktonem, tak v jejich těle ta retuť se uskladňuje. No a lidé, kteří jsou konečným, tím nejvyšším vrcholovým, vlastně eh, v té pyramidě, to potravní stojí až na tom vršku, takže ti, když to potom sní, tak v jejich těle ta retuť začíná působit. Tak, takže lidé, kteří jí hodně lib, mají také v těle velké množství letuti. A teď se vraťme k těm ibisům. Oni jim do potravy přidávali metrtuť asi ve třech různých dávkách a zjistili zajímavou věc. A sice, že tato rtuť mění sexuální preferenci ibisů bílých. To znamená, že samci těchto ibisů ztratili zájem o samičky, naopak sami mezi sebou se, se dvořili a měli tendenci, tendenci vytvořit pár složený ze dvou samců, což pochopitelně je možné, ale bohužel to nenese žádné potomstvo sebou a v důsledku toho potom těch ibisů ubývá. No ale pochopitelně se okamžitě, okamžitě vyrojili takové všelijaké teorie, zatím nepotvrzené, jestli třeba zvyšující se množství homosexuálů v lidské společnosti také není důsledkem nějakého takového to jedu, to nemusí být rtuť, to může být něco jiného, o čem my vůbec nevíme. Takže pokud se pohybujeme v této oblasti těch hormonů, a i když je to, vy jste se ptala na léky obecně, já jsem to takticky zavedl jenom na tuhle tu skupinu, tak tam, je to, tam to došlo už tak daleko, že někteří toxikologové se domnívají, že u hormonů se vlastně nedá vůbec stanovit nějaká bezpečná hranice. Že i ty nejnižší koncentrace hormonů vlastně jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Řekl jsem to srozumitelně? Jestli jsem něco nevysvětlil nebo nezapomněl vysvětlit, tak jsem to myslel. Chtěl bych se zeptat na, jako na otázku v, různy, v... Potravinové doplňky, vitamíny a tak, farmaceutické firmy doporučují prostě v případě, hmm, speciálně co tak mám v hlavě, vitamin C, je tuším 50 mg denní dávka optimální, doporučují v případě chřipky berte 1000 mg, takovýhle množství a tak. A je spousta dalších vitaminů. Jak se tohle může projevovat nebo jestli jsou nějaké poznatky, jak se tohle projevuje, jestli škodlivě nebo ne, prostě tím je člověk bombardován tady, tím tou reklamou úplně šíleně. To je pravda. Všeobecně se má dnes za to, že bereme vitamínu víc, než potřebujeme. E, nikdy potravinové doplňky nebyly. A, a vitaminozy, to znamená stavy z nedostatku vitamínů e, byly velmi vzácné a trpěli, mi, trpěli jimi pouze lidé, kteří třeba měli dlouhodobě omezen, omezen přístup k zelenině, tedy k vitaminu C. Byli, byli, to znamená například námořníci, kteří na dva, na tři měsíce vyjeli na moře a pochopitelně ani špenát, ani nic jiného nebylo, takže byli se solenými tleskami. Tak tam u vitaminu C je to naprosto jasné. No také, a vita, tím komplexem vitaminu B je tak trošku známá, ale je jich málo, a potom D, to byla ta křivice. Jinak vitamíny většinou nepostrádáme, máme jí dostatek. A pokud si nějaký vitaminový doplněk koupíme, tak nám to neuškodí, ale rozhodně bychom je neměli pojídat ve velkém množství, jak to někteří lidé dělají. A pokud jde o vitamin C, tak tam si myslím, že se opravdu není čeho bát. Vitamin C se nedá předávkovat. Naše tělo, když sníme velké množství vitamínu C, ho vyloučí, velmi rychle močí. Ale v poslední době se vitamin C objevuje jako účinná terapie rakoviny, protože rakoviná buňka je velmi citlivá a vitamin C nemá ráda, ale Prakticky se nedá dosáhnout perorální cestou takové koncentrace, aby ta rakoviná buňka byla nějakým způsobem ohrožena. Takže i když budeme jíst megadávky, megadávky vitamínu C, tak e, to tu rakovinou buňku neohrozí. Proto se v poslední době objevují metody, které ten vitamin C zavádí přímo do krve, do žíly, pomocí infuzí. A ty terapeutické zásahy v případě nějakého rakovinného bujení jsou poměrně úspěšné, ale valná většina medicinských zařízení se tím moc nechce zabývat. Na Slovensku teď v současné době vyšla kniha o megadávkách vitaminu C, kterou napsal, já už si nespomínám na jméno, měl s tím velké problémy vůbec takovou tu knihu jako vydat a ukazuje se, že ta terapie by byla účinná v případě, že by byla medicína vstřícnější k používání těch megadávek. A někteří tvrdí lékaři, že podávat gramová množství vitamínu C je člověku nebezpečné. No, není. Člověk je jeden z mála savců, pro nějše vitamin C vitamínem, protože si ho sám nedovede vyrobit. Koza, která má asi 70 kilogramů jako člověk, si sama vyrobí vitaminu C 10 až 20, možná ještě více gramů každý den. Takže... Opravdu velké megadávky vitaminu C nejsou pro člověka nebezpečné. Těch informací o tom, nebo těch klinických studií, které byly udělány na toto téma, už je dostatek a zdá se, že je to opravdu bezpečné. My jsme většinou zvyklí, že bereme toho vitaminu C jenom takové množství, nebo zvýšené množství v době křipkové epidemie, kdy se snažíme uchránit před těmi vily, No, jestli to opravdu funguje nebo nefunguje, to je obtížné říct, ale v každém případě vitamin C je, je zášečem těch volných radikálů, velmi účinným a, a rozhodně by neměl nám škodit. Ale s těmi jinými potravinovými doplňky obohacenými o, o vitamíny a také minerály nebo některé další látky, jako je selen, chrom a podobně, tam je to teda sporné a měli bychom být opatrní. Rozhodně toho nekupovat zbytečně mnoho a nepojídat to neustále. Chtěl bych se vás prosím vás zeptat, jak vnímáte problematiku nanočástic stříbra a koloidního stříbra? Samozřejmě známe účinky, že zvyšuje to účinnost antibiotik a tak dále, dá se tím napuštět oblečení, má to výborné vlastnosti, ale co se potom teda děje v tom organismu, protože není to do posud známo. Koloidní stříbro je používáno už dlouhá staletí a stále nevíme, co to potom s člověkem udělá. Vy jste si na to, co po mně chcete slyšet, sám odpověděl totiž. Nanočástice, nebo nano partikule nebo nanochemie, to je dneska velká moda, víte. Se všeho děláme nanočástice. A jenom pro upřesnění pro ty, kteří, když jsem tady mluvil, deset na méně devátou, 12, tak jako nanočástice předpona nano znamená 10 na méně devátou. Čili všechno, co je menší nebo velké, jako je jedna miliardina metru je považováno za nanočástici. Vy jste si sám i také odpověděl na to, že ty nanočástice jsou známy hodně dlouho a byly využívány v medicíně a to, že například staří římané pili víno z těch stříbrných pohárů a že to bylo zdravější než z pozdějších cínových, je právě vysvětlováno také tak, že to stříbro vlastně mělo baktericidní účinek a bránilo i těm plísním a různým kvasinkám, aby v tom víně vegetovali a aby člověku škodili, když jsme to potom vypili. Ale to je jedna věc. Je evidentní, že látky které jsou převedeny do té nanostruktury, tedy jsou v tak malých částech, částicích, se chovají úplně jinak než ty větší. A to si myslím, že je zjištění relativně nové, to víme 20, ale spíš 10 let. Předtím jsme to netušili. A tak nebyl ani dostatek času prověřit, jak nám ty nanočástice škodí. Objevují se Práce, které odsuzují používání nanočástic kdekoliv v medicíně, protože po určité době by mohly v těle vyvolat reakce, o kterých v podstatě nikdo zatím nic neví. Ale těch opravdu eh, věrohodných informací, které by byly jak které by se dalo teda spolehnout, těch je strašně málo. Takže na tuto otázku já neumím odpovědět. Já bych poprosil o navázání na to, na to povídání o vitaminu C. Já jsem někde četl o, o výzkumech jakéhosi italského profesora medicíny, bohužel jméno jsem zapomněl, který říkal, že preventivní účinek proti rakovinému bojení by mělo mít také pravidelné preventivní užívání obyčejné jedlé sody. Ano. Slyšel jste o tom něco? Ano, slyšel samozřejmě. Existuje určitá teorie, která vychází již z čínské medicíny a která považuje všechna jídla která způsobují kyselost organismu zaškodlivá zatímco ta alkalická ta zásaditá ta považuje za zdravé a měly by být v rámci čínské medicíny jakási rovnováha mezi těmi dvěma principy yin a yang, pochopitelně. Ale pokud převažují ty kyselé potraviny a, a kyselá reakce organismu, tak je to špatné a hrozí člověku nebezpečí vzniku nějaké nemoci. A soda, jedlá soda, hydrouhličitan, graselný, dr tuším, vidíte, chemici, je alkalická, má alkalickou reakci. Takže pokud my spolkneme s sodu a ta se dostane do našeho žaludku, kde, jak víte, je kyselé prostředí dáno tím, že je tam poměrně koncentrovaná kyselina chlorovodíková, pH se pohybuje běžně kolem dvou, to je poměrně dost kyselé, to už je pomalu jak jak pH kyseliny sírové v akumulátoru, tak ta jedlá soda část té kyseliny zneutralizuje, takže to pH se nějakým způsobem zvýší a to je považováno za příznivý stav. Jestli tomu tak ale opravdu je, já nevím. Možná, že v minulosti člověk jedl více těch alkalických složek a tak s tím překyselením žaludku, jak se tomu také někdy říká, neměl problémy. E, valná většina lidí netuší, jaké je jejich pH v žaludku a taky je to nezajímá. Do té doby, než začnou mít problémy s regurgací, kdy se část toho obsahu žaludku vrací do jícnu a tam ta kyselina pálí a tomu říkáme pak, že nás pálí žáhá. A proto šáhneme na tu jedlou sodu, na ten hydrogen uhličitan sodný. Sodny nebo draselný? Sodny, no vidíte, vy jste mě neopravili. Tak. Souhlasíte, jo, s tím? Dá se to takhle teda pochopit, že by to mohlo fungovat. Je to logické, ale jestli to tak opravdu je, to nevím. Pak, že nejsou další dotazy, tak já bych poděkoval panu profesorovi. No, já děkuji vám. Byli jste milými posluchači a měli jste zajímavé dotazy, které mě zase nutili k tomu, abych o něčem přemýšlel. A to je vždycky důležité, protože kognitivní trénink není, toho není nikdy dost. Takže já vám všem děkuji a taky děkuji organizátorům této akce, že mě pozvali. Tak se těším někdy zase třeba na shledanou. Děkuji. Za organizátory bych rád řekl, že bychom rádi udělali Science Café zase zhruba za měsíc, to znamená někdy v půli května, zatím ještě nemáme přesně zorganizováno, ale dáme vám vědět na webu, na Facebooku, po případě na letáčcích, které vysí mimo jiné v informačním centru, na univerzitě a tak podobně. Uh, ještě jsem zapomněl říct, že spoluorganizátorem akce je Spolek královéhradeckých přírodovědců, který se přímo na tom podílí, na té organizaci a ten spadá vlastně pod Přírodovědskou fakultu. Uh, takže já vám všem děkuji za pozornost, za to, že jste přišli, rádi bychom takový volný koncept Science Café udrželi do budoucna. Pokud by se vám líbilo Science Café, přispějte nám prosím nějakým drobným penízem na tu organizaci, na tisk letáků, na to, aby jsme našim hostům mohli zaplatit cestovné a tak podobně. Takže tamhle někde je uložena krabička, když budete mít cestu kolem a něco nám dáte, budeme rádi a rádi pro vás zorganizujeme zase nějaké další sezení se zajímavým hostem, třeba zase z jiného úhlu pohledu, jiného renku. Takže děkuji a někdy příště na shledanou.